Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Começa aqui mais um Secundário em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Temos a equipa reunida, constituída pelos alunos Francisco Carvalho, Inês Garcia, Mariana Turgal, Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Cátia Pés, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Carol Iveira. Hoje temos um convidado especial, o Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, o Lopes. Boa tarde, Hugo. Muito obrigada pela tua presença no Secundário em Movimento. Muito obrigado. Uh, ficaste surpreendido com o nosso convite, não? Uh, sim, um bocadinho, sim, um uh, bocadinho. Mas percebeste que o, o nosso interesse é uh, esclarecer os nossos ouvintes acerca do que é uma Associação de Estudantes, uh, da importância que tem e do que é que se propõe fazer durante o ano letivo esta Associação de Estudantes nós sabemos que foi recentemente eleita. Esclarece-nos esclare então o que é uma Associação de Estudantes. Começo por dizer que uma Associação de Estudantes é essencialmente um órgão de comunicação dentro do meio escolar, como é evidente. Medeia então o um diálogo entre o corpo do docente e os alunos. expressa a opinião dos próprios alunos e debate problemas que afetam toda a comunidade escolar. Visa então, como principal objetivo, arranjar soluções que auxiliem e dinamizem a escola. A Associação de Estudantes é constituída por várias comissões que que cobrem as mais diversas áreas. A Comissão do Desporto, da Cultura, da Aprendizagem, da Música e da Formação Cívica Ativa. Estas comissões são todas, então, mediadas e, e talvez controladas pela, pela direção da Associação de, de Estudantes. É, no, no total, quantos alunos abrangem? A nossa equipa é mais ou menos de 15 16 pessoas. Portanto, é uma equipa bastante abrangente. Sim, sim. E cada um deles está responsável por cada uma dessas sim, temáticas escolhidas. Cada comissão é constituída por dois, três alunos. E depois a direção coordena. Sim, sim. É. A direção não está inserida em nenhuma comissão, pelo que vai controlar o desenvolvimento e de, de, de cada comissão, então. Sim. Sim. Um... Qual é então o, o, o plano de atividades para, para este ano letivo? Que projetos é que tem? Fala-nos do que já foi concretizado e do que está previsto, quer a médio prazo, quer a longo prazo, ao longo do ano letivo. Pronto, esta Associação de Estudantes tem como objetivo principal eh, preencher três componentes. A componente, a componente lúdica, a componente esportiva e a componente educacional. Começamos pela parte lúdica, então. Eh, nós estamos a propor a, a realização de, de diversos convívios, que, quer temáticos, como a festa de Halloween, de, de dia de São Valentim, etc., e uma festa por cada período. Temos ainda algumas sessões de cinema, como já tem sido feito e nós queremos manter a tradição. Eh, eh, Demos então um projeto para, que apresentamos ao professor, professor Albano, sobre a rádio, para nós podermos, para nós cobrirmos o espaço, o espaço da rádio, para anunciar algum tipo de de evento escolar e até a música nos intervalos. Depois, propomos também a realização do baile e da viagem de finalistas, e temos como projeto principal do ano um, o acampamento que que se realizará no terceiro período, caso seja possível. No que diz respeito à componente esportiva, vamos então organizar as interturmas de, de variadíssimos esportes, que é já da praxe, depois temos algumas demonstração demonstrações de, de alguns desses esportes, o basquete, por exemplo, entraremos em contacto com o São Pienso, por exemplo, e algumas associações de futebol, e então, em parceria com a direção da escola, também pretendemos pintar as linhas de campo para facilitar quer aulas de educação física, quer espaços de lazer. No que respeita, então, à última componente, à componente educa educa educacional, eh, propusemos eh, a elaboração de palestras, eh, nomeadamente com alunos da Universidade, para, para as pessoas, essencialmente do 12º ano, eh, terem alguma noção do, dos cursos que querem seguir e, e não e não serem iludidos Propomos também a realização de workshops inseridos nas mais diversas temáticas. Eh, semanas alusivas a cada tema de, quer de Portugal quer do mundo e vamos eh, inovar também nesta área e vamos fazer um portal dos resumos eh, inicialmente pensamos ser do, do nono ao décimo segundo ano com todas as matérias de todas as disciplinas mas vamos tentar estender estender então esse esse leque eh, desde o sétimo ao décimo segundo o que é que já foi feito? nós já fizemos inicialmente a festa de Halloween como vocês sabem e estamos a fazer neste momento o AIOH Uh, caching, que é uh, no fundo uma caça do soro pela escola estamos a iniciar as inscrições para as interturmas as sessões de cinema e as palestras Muito bem, temos aí um plano de atividades muito rico uh, Falaste aí numa questão que me suscitou uma dúvida uh, as, as festas uh, temáticas digamos, uh, provavelmente para além das temáticas do Halloween e do, do São Valentim, provavelmente também aquelas festas de final do primeiro período uh, elas realizam um sonde? depende. Caso haja colaboração com a escola, e penso que que há porque os órgãos mostram os diversos órgãos da escola mostram-se receptivos a propostas. No caso haja receptividade da escola, podemos pensar em fazer até em parceria com algumas entidades da escola, como CCEs, etc, para elaborarmos essas próprias festas no no recinto escolar. Caso não, caso não seja no recinto escolar, entraremos em contato com algumas instituições da Liberdade Escolar. No Tem sentido. Muito bem, penso que estamos esclarecidos quanto ao plano de atividades, que é bastante rico, e, e quanto aquilo que é uma associação de estudantes. Agora, aproveitando o facto de ser também, simultaneamente, um aluno finalista do ensino secundário, gostaria que nos deixasses a imagem que tens da nossa escola, e depois da escola pública em geral, uma vez que a nossa escola é uma escola pública, e... e... E depois a seguir pergunto também o que é que pensas do ensino público em Portugal? E do ensino em geral, o público e o Sim, privado? Certo. Então, começando pelo pelo tema da nossa escola, a Escola Secundária da Liberdade de Hospital, acho que todos os anos tem dado, dado provas que deixa boas promessas no mundo do trabalho, porque todos os anos a escola é, é, é posta em contacto com, com alunos que... Se, que Mostra o seu nas universidades, quer a nível prático e teórico. Acho que investe na formação dos alunos, enquanto pessoas e estudantes, e sublinho a parte pessoal, a parte cívica das pessoas, e, e no fundo penso que é uma escola dos alunos para os alunos. No que respeita as diferenças entre ensino público e ensino privado, nomeadamente ensino público... A minha opinião é que o ensino público potencia o sucesso dos alunos no ensino superior, que considero essencial e primordial. Contudo, o ensino privado está está receptivo e, e o seu principal objetivo é preparar os alunos para, para os exames que somos, que somos sujeitos, isto é, preocupa-se excessivamente com resultados e, se calhar, depois vem-se a verificar que no ensino, ensino universitário talvez os do ensino público estejam mais habituados a às condições de trabalho que lhes são impostas. Tens-te apercebido, como provavelmente todos nós nos apercebemos, sejamos professores, pais ou, ou alunos, que neste momento está em debate o tema se no futuro vamos ter uma escola pública ou uma escola privada. é a favor da predominância de qual sistema? Eu acho que para o, para o futuro de dos alunos assim num bom trabalho, nós para ingressarmos num bom trabalho e termos esse próprio trabalho, temos que ser os melhores na área em que, em que estamos. E penso que a junção da parte da parte pedagógica intelectual e a parte eh, ativa e prática é melhor conseguida no ensino público. Eh, pelo que acho que a qualidade deste ensino está está a diminuir por causa das e os principais responsáveis é o próprio governo, porque investem na numa numa buro, burocracia exagerada, que, que recai sobre os professores, eh, impedindo então de, de talvez se preocupar única e exclusivamente com a única função e talvez a mais importante, que é ensinar. Muito bem. Uh, estamos já a terminar a nossa breve entrevista. Se consideras que ficou algo por dizer, sobretudo relativamente às atividades da Associação de Estudantes, ou algo mais queiras dizer? Toma a palavra. Pronto, em suma, hoje, de conclusão, acho que a Associação dos Estudantes é um espaço de todos e para todos e só resulta em que a entidade representativa dos alunos, toda a comunidade escolar, a uh, colaborar. Muito bem. Uh, pois, nós, uh, no, da nossa parte, agradecemos a colaboração na secundária em movimento. Estaremos aqui sempre disponíveis para divulgar as vossas atividades. Sempre que o queiram fazer, estão à vontade. E fazemos votos para que a Associação de Estudantes consiga concretizar os seus objetivos, que já vimos que são uh, muito abrangentes, e contribuirão boa para que o ano letivo da forma mais profícua para todos os intervenientes no processo educativo na nossa escola e onde, como tu dizes, os alunos estão uma parte fulcral. Muito obrigada. Muito obrigada. Tu bem. Passemos então a música. Aqui pela voz da nossa Bárbara Francisco. Temos música mais uma vez que é simultaneamente portuguesa e estrangeira, não é assim Bárbara? Sim. Vamos mesclar aqui o gosto dos nossos ouvintes e o nosso próprio gosto. Sim, que tentarei. Tou a casa a fazer a escola, mas Sim, mas tentarei esfiar a todos ou aos todos os ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sugestão musical de hoje, escolhi as seguintes canções: Nash Selvagem dos Delfins, Voa da Quinta do Bill e ainda Fix You do Coldplay. Como já vai sendo habitual, de seguida apresentar-vos-ei as bandas e os seus temas. Delfins foram uma banda pop rock de cascais formada em 1984 tendo como vocalista Miguel Ânngelo No mesmo ano participaram no festival da canção com o tema a praia a Casa da praia eles atribuído o último lugar da tabela classificativa com este tema em setembro de 1986 através do teclista dos heróis do mar, Carlos Maria Trindade, que convidam para o seu produtor, gravam as suas primeiras maquetes, que mais tarde constituem o seu primeiro álbum. Em julho de 1987, lança o álbum Libertação. Através de dois temas deste, Canção do Engate e Bahia de Cascais, são contactados pela RTP para gravar os dois videoclipes correspondentes. A partir daí, passando por altos e baixos, a banda conquistou um enorme sucesso, deixando saudades até hoje. Atuaram pela última vez a 31 de dezembro de 2009. Nasce Selvagem é um tema do seu álbum alinhados lançado em 1990. Uma canção que admiro muito pela sua letra. Ninguém é de ninguém e se tivermos de fazer algo, fazemo-lo por nós e não pelos outros. Transmite a ideia de que ninguém tem um dono. Pelo contrário, somos livres e selvagens. Os Quinta do Bill, organizado, eh, organizados por três amigos... Carlos Moisés, Rui Dias e Paulo Bizarro, em setembro de 1987, decidiram formar uma banda e aí eles juntaram-se João Coelho, Pedro Ferreira e Fernando Paulo. Um ano depois, participaram num festival onde conquistam o quinto lugar com o tema A ti Amor. Em 1990, alcançam as meias finais do concurso Rock Pepsi RFM e o primeiro lugar no concurso Aqui Del, Ra Del Rock lhes permitiu, dois anos mais tarde lançar o seu primeiro álbum de originais, sem rumo em 1993 o seu famoso single, Filhos da Nação começa a passar na rádio desde aí, a banda já lançou mais álbuns atingindo sempre um enorme sucesso até aos dias de hoje Voa é um dos temas do seu álbum Dias de Cumplicidade, editado em 1998, através deste tema a banda conquista um disco de prato Coldplay é uma banda formada em 1998, em Londres, enquanto os seus membros frequentavam a universidade. É um dos maiores nomes do rock do, no planeta. Isto deve-se à crítica e ao sucesso público. A banda já lançou vários álbuns e muitos muitos êxitos mundiais, como foi o FIXU. a vocês que sabem bem ouvi Uh, hoje temos o prazer de ter mais uma convidada, a nossa Ana Luísa Costa, que já foi um membro da, do Secundário em Movimento e que este ano, por razões escolares, não pode fazer parte. Mas está hoje aqui, precisamente para nos dar a conhecer, especialmente aos nossos ouvintes, uma atividade do 12º G, uh, da nossa escola secundária, que muito interessante, agora para o mês de dezembro. Então fala-nos dela, Ana Luísa. Uh, então, a atividade que eu vou apresentar é uma corrida ou caminhada noturna para o Oliveira do hospital E o nome da atividade é Oliveira do Hospital Night Run. Um, é uma prova organizada pelo curso técnico de informação e animação turística do do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. e Então, o objetivo, no fundo, é que neste evento noturno uh, nós iluminemos a noite na nossa cidade, fazendo passar o percurso também por lugares de interesse histórico e paisagístico. Um, a corrida é dia 13 de dezembro, uh, às 20 e, às 20 Exato, às 20, e 20 horas e 30 minutos, com partida e chegada no Jardim Municipal. Um, sendo sendo que é opcional o termo de caminhada ou corrida, o percurso de corrida terá 10 quilómetros e o percurso de caminhada terá 5. Um, ah, também para falar das inscrições... Um, as primeiras as primeiras 100 inscrições incluem um kit de oferta e a pagar no levantamento do primeiro do kit são 4, 4 euros para, para maiores de 12 anos e 2 euros para crianças até aos 12. É uma atividade, por isso, aberta a toda a gente. Toda a gente, mesmo que não seja aluno da escola. Sim, sim, sim. O público sim. em geral. Convida-se a comunidade escolar, os familiares e não só, porque há cartazes relativos a atividades espalhadas, espalhadas pela cidade. Muito bem. A caminhada faz só dentro de, de, do, do circuito da cidade de Oliveira ou, e, a, e a corrida? Ou, um, ou? É, é, no fundo, um, te, começa uh, mesmo no Jardim Municipal e termina no Jardim Municipal, mas passa por uma série de pontos, passa ainda pela... Um, Capela dos Ferreiros, provavelmente. Sim, sim, pela Capela dos Ferreiros. Depois ainda vai dar a volta e passa por aquela... Um, Aquele caminho também. perto também do Museu Maria Maria Emília Vaz Conselhos, Conselhos Cabral, Cabral Motel. Um... Sim, para os pontos-chave mais importantes do ponto de vista histórico e também do ponto de vista ambiental, não é? Sim, Citares sim, tu. sim. Muito bem. Interessante. E, e, e... diferente, não acham? Sim. sim. Muito bem. Mais alguma coisa, Ana Lisa? Não, é só. É só? Muito bem. Desejamos felicidades para o evento e que muito bem. Obrigada, professora. E que tenham uma grande adesão por parte do público. Sim, sim. Muito obrigada. Então, vamos prosseguir e vamos introduzir aqui um tema de conversa para estender a um, opinião de, de todos os que aqui estão. E, neste caso, até também especialmente o Francisco, que tem aqui um tema de análise hoje que tem a ver precisamente com o tema que eu vou introduzir, que é o seguinte. É o ranking das escolas. Veio a público nas últimas semanas o tema recorrente do ranking das escolas. O rankings são feitos com base na média dos resultados nos exames nacionais. Exemplificando, com o ensino secundário, a nossa escola, a Escola Secundária da Liberdade Hospital, aparece no lugar 320, no universo 609. Na escola secundária foram realizadas 396 provas de exame, a média foi de 9,25 valores. Uma vez mais se repete o facto de, nos primeiros lugares deste ranking, estar em escolas privadas. Neste caso, este ano, o primeiro o, o primeiro lugar é ocupado pelo Colégio Internacional de Vila Moura, com uma média de 15,31 nos exames nacionais. Esta questão tem lançado, como com certeza tem reparado, na opinião pública, alguma confusão. Ano após ano... E esta situação gera-se porque parece significar que as escolas privadas são melhores do que as públicas, porque preparam melhor os alunos para os exames nacionais e este e estes têm melhores resultados nos exames. Esta é uma questão mal explicada. E este propósito vou citar aqui a opinião do sociólogo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, João Teixeira Lopes, que num artigo de opinião intitulado Ranking o um indicador pobre e sem ambição de justiça, no jornal público de 9 de novembro, disse-lhe o seguinte... Todo o sistema educativo público está a ser vítima de um profundo desinvestimento. Mas os seus resultados positivos, ainda que limitados, tornam-se evidentes, particularmente na diminuição do insucesso e do abandono escolares. Este tem significado um esforço imenso de professores, de pais e de alunos. Considerassem os rankings outras facetas do fenómeno educativo, o resultado seria bem diverso. Se a inovação pedagógica, o clima educacional, a qualidade do projeto educativo, a oferta de atividades, o apoio psicológico, vocacional e profissional, Concedido aos estudantes A mobilização de recursos e saberes interdisciplinares O empenho das direções E muitos outros fatores Fossem tomados em conta Para além dos resultados académicos Estas escolas teriam resultados muitíssimos superiores O ranking que são pobres e unidimensionais Medem apenas a componente académica do sucesso E esquecem a complexidade Das realidades educativas Eles deveriam ser índices compósitos Com componente qualitativa E medidas de compensação que atendessem ao contexto tal como existem, contribuem apenas para que a profecia se cumpra. As más escolas verão a sua imagem pública degradar-se e o sistema tornar-se-á cada vez mais dual e injusto. Portugal torna-se a passos largos num país onde o sistema público esconde um voraz mercado escolar que favorece as escolas privadas. Esta é a opinião com a qual eu concordo, devo dizer do deste sociólogo da Universidade do Porto. Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este assunto tendo presente que esta questão dos rankings é, no ponto de vista de muitas pessoas, uma falsa questão. Porque não se podem comparar, por exemplo, os resultados de escolas privadas frequentadas pelas elites com escolas públicas dos meios rurais ou de áreas carentes das grandes cidades. Isto também nos leva à discussão do assunto, que o Hugo há pouco já aqui referiu, da escola pública da pública versus a escola privada. Que, como sabem está muito na ordem do dia. Eh, uh, gostava então de ouvir a vossa opinião, depois acabamos por falar aqui com o com o Francisco, que introduz também aqui o seu o seu texto sobre o futuro da escola pública. Madalena, qual é a tua opinião sobre esta história do rankings? sobre o que Parkas que as têm as pessoas. O que é que tu gostavas dizer acerca deles e, e, e qual é a tua opinião? Uh, como todos nós sabemos, o, o ranking mostra-nos que as melhores as melhores escolas são as privadas. Mas as melhores? As, melhor, com as melhores, como melhores, como melhores resultados, no exato, como melhores resultados. Uh, agora na minha opinião, não concordo que uh, que sejam melhores as privadas, que deem melhor, que preparem melhor os alunos. Uh, porque acho que, enquanto que as privadas preparam melhor para os exames nacionais, eu acho que uma escola pública uh, é muito mais abrangente. Dá-nos muito mais uh, capacidades e conseguimos desempenhar-nos melhor uh, numa escola pública, para o mundo lá fora. Sim, Sim. está -se eu estou de acordo com a Madalena porque na minha opinião uma escola pública eh, forma nos para além de intelectualmente como com pessoas e e acho que, que é diferente da escola das escolas privadas por isso mesmo porque e eh, não não Aliás, o Hugo há pouco estava a dizer que também foi feito um estudo recente que diz que está aprovado que a escola pública prepara muito melhor os alunos para o ensino superior aliás, são os professores do superior que o dizem que se nota uma diferença de trabalho na forma como trabalham, na forma na forma como redigem, na forma como veem o mundo até os alunos que vão do privado e os alunos que vão do público tendo um melhor desempenho na universidade os alunos que vão da escola pública Se era isso que tu também querias dizer. Era aqui uma formação no público mais abrangente. A realidade da escola pública é uma escola, se calhar, mais do que a realidade do mundo. Enquanto a escola privada, não. não é Porque as escolas privadas, que queremos quer não, sobretudo no secundário, são frequentadas por elites. Sim. Elites Exatamente. económicas, culturais e sociais, porque quem anda nos colégios privados, sobretudo estes que aparecem nos tops, são escolas muito caras. Portanto, não estão ao alcance da maior parte das pessoas. Tua opinião, Ana Rita? Uh, eu concordo com a Joana e com que a professora está, esteve a dizer, porque uh, nas escolas privadas os alunos estão a ser ensinados para fazerem um exame, um exame final. A treinados. Treinados, tudo, exatamente. E na escola pública não. acho que Também sei... estão a ser treinados para um Sim. exame, mas não é só. Não exatamente, é? estamos a aprender, não só a fazer um exame. A meta não é só o exame nacional. Sim. Até porque a vida é muito mais do que um exame nacional. Lá está. E depois ainda vos posso acrescentar qual tem sido a minha experiência de ver alunos ir a exame nacional e de ver os seus desempenhos e e, e perceber que há há, muito, há realidades que as pessoas que estão por fora do ensino e, de, e de, do sistema dos exames nacionais não percebem. E quando estas notícias vêm a público as pessoas, a tendência que têm para tirar a conclusão é a escola pública é muito melhor. não é Parece aqui com valores muito bons, enquanto que a escola pública a escola privada, enquanto que a escola pública parece que é uma nova isso não é verdade, não é verdade e nós temos que dizer publicamente, não é verdade Porque Porque trabalha escola... bem também nas escolas públicas mas claro que na escola privada eles têm muito mais apoios têm mais apoio sobretudo para o estudo e Exato. também temos de distinguir qual é o aluno que anda na escola privada e, e qual é o aluno que anda na escola, escola pública, escola pública. Hum, diz Inês Eu acho, eu concordo com o que já foi dito e eu acho que tanto existem bons alunos quer nas escolas públicas, quer nas escolas privadas mas claro que pelo que, que sai nos rankings maioritariamente os bons alunos estão a concentrados nas escolas privadas mas eu acho que o bom sucesso destes alunos deve essencialmente à grande pressão que os encarregados de educação uh, exercem sobre os seus filhos porque por uh, devido ao facto de exercerem cargos importantes na sociedade e de participar em serem, como a professora disse, às elites, faz com que exijam o máximo dos seus filhos. E, portanto, estes alunos são sujeitos a níveis de pressão tremendos hum, e e front, e, e também, também não se vê nos resultados. Exatamente, até porque as escolas privadas, por outro lado, também apresentam melhores recursos, talvez porque como os pais têm um maior poder económico, e por pagarem uma uma, portanto, um valor mensal bastante elevado, fazem com que a escola também consiga ter esses que recursos. A por Exatamente. Vezes não tem. Bárbara, a tua opinião? Eu concordo plenamente com o que já foi dito. Uh, sendo que são apresentados muito mais desafios à escola pública do que à escola privada. Por exemplo, nos ginásios da nossa escola, na escola privada tem todos os aparelhos de ginástica uh, e mais alguns, e alguns nem sequer uh, são utilizados. Enquanto que nós, na escola pública, conseguimos fazer com, muitas vezes, nem metade dos aparelhos a mesma as mesmas coisas que, no fundo, nós iremos estar a competir, tanto os alunos com a escola privada quanto os alunos da escola pública e, se calhar, aqueles que se que desempenham melhor função foram aqueles que foram apresentados os, os diferentes desafios, que são os alunos na escola pública, que são preparados para uma vida, para sair daqui do país para também, por vezes um, em que na escola privada os pais exercem imensa pressão e querem que os filhos sejam os melhores e por vezes que fiquem cá um, e se calhar essa pressão nem nem faz os alunos da escola privada mais felizes mais felizes é é diferente a mentalidade dos alunos também é diferente eu acho Pedro, apesar de seres mais jovem, ainda no nono no ano já já tens opinião sobre este assunto? Uh, eu acho que os alunos da escola pública Vão mais preparados Para a vida Os alunos da escola privada Vão preparados para os exames E os professores da escola pública Têm uma experiência completamente diferente Depois não estão habituados a lidar Com os playboys com Os rapazes Que os papais são endereados E os professores têm uma forma Completamente diferente de lidar com os alunos Com ah, certeza que têm desde de certeza que tenhas, sem piada a essa tua intervenção. Francisco, e tu? Qual é a tua opinião? Bem, um... Ora... sim, estávamos a falar de ranking, sim. estamos a falar que a escola pública aparece aqui subvalorizada. Achas que sim, que se pode tirar essa relação? Sim, e até porque... Sim? Uh... Subvalorizada? Não, sim? Mas... Não. Um... Já, já perdi-me um bocado. Então, é... Então, é... Mas já estou a formular... Ora, eu ia dizer que quando estão admir, no exemplo em que estão a admitir um, um aluno na numa universidade, se tem um, um aluno da da uma escola pública e uma, uma escola privada. Ah, ora, para eles, não vem um da escola pública, pode ter, até ter muitos muito bons resultados, mas se for um, um aluno de uma escola pública assim, numa zona Assim, perto de um bairro social, nós onde, onde hajam problemas... Graves. Graves. E, e, se tiver, e se um outro aluno da escola privada for de uma... De uma área conceituada da cidade, uma, de uma, de uma já é mais bem vista Uma daquelas escolas privadas, top. assim, top. é Já é mais bem visto, é, é, é isso? É mais bem assim. visto e abrem-lhe abrem as portas todas, enquanto enquanto o outro... O outro, coitado. Não, já está é, mais limitado. É, Olha, é, deixa... É mais, é, de, Francisco... Não, não o aceitem. Francisco, tu tens aí um texto interessante sobre, porque tu ficaste de fazer uma análise política, e essa é assim, nós sabemos que as questões da educação passam sobretudo por decisões políticas, não é? Isto de valorizarmos mais a escola pública ou de valorizarmos mais a escola privada é uma decisão política, certo? E, de facto, hoje estamos a perceber que os políticos que estão no poder... Uh, estão a valorizar, estão a pretender valorizar a escola privada, não é? E há, há aqui uma certa transferência uh, de interesses da escola privada pública para a escola privada. Uh, eu só queria, mediante aquilo que vocês acabaram de dizer, antes do, do Francisco ler ler o seu texto, só queria introduzir aqui alguns aspectos. Por um lado, é assim, parece-me sempre muito, até chocante, nós estarmos a, a, a pôr em paralelo e, e, a, e a confrontar... Uh, situações que não podem ser mesmo comparadas porque reparem, quem é que frequenta os, os colégios de tópica que, que aparecem? Estamos a falar de uma elite social, com poder, com grande poder económico, gente eh, dos colões máximos da nossa sociedade que podem dar tudo aos filhos e tudo é ter boa, boa biblioteca em casa, ter todos os meios técnicos que os alunos precisem para eh, ter conversas que suscitam quer à mesa, quer no acompanhamento que lhes fazem, eh, significa que lhe podem pagar explicações a todas as disciplinas, como eu sei que acontece, por exemplo, em Coimbra, e não é preciso ir à escola privada, pode ser até dentro da escola pública, daquelas que são consideradas melhores escolas, que são frequentadas por uma elite social. Então nós não podemos pôr no mesmo pé de igualdade, uma escola dessas, mesmo que seja pública, é muito citado o caso da Dona, Dona Maria em Coimbra, da infanta Dona Maria em Coimbra, Dona Maria em Coimbra recebe uma elite social, escolhe os alunos o que mesmo fazem as privadas, escolhem os alunos que querem ter e querem ter obviamente bons alunos para manterem os seus lugares de top e são alunos que têm todos estes meios por exemplo, sabemos que há alunos que têm explicações para o dia a dia nas várias disciplinas, que levam as aulas preparadas para a escola e que têm um explicador especial para os preparar para os exames nacionais não podemos comparar isto com a escola da Oliveira do Hospital, ou a escola da Pampilhosa da Serra, ou a escola de Mugadoro Porque aí nós temos escolas verdadeiramente democráticas, que tanto recebem a lida social dessa localidade, como recebem os filhos de toda a gente desse Conselho, ou até dos Conselhos Limítrofes. E aí vamos estamos a abrir a escola a todos, e todos são aqueles que têm acompanhamento em casa, que têm expectativas de futuro, eles e os pais, e temos aqueles que, infelizmente, não têm as mesmas expectativas, não têm as mesmas capacidades, não querem, não veem no seu futuro quer um ensino superior, quer muitas vezes um nível de exigência que se tem nessas elites, certo? Portanto, é nós não podemos na mesa, não? Exatamente, é, é bons tudo bons. diferente, não é? Nós estamos a falar de duas de dois alunos, enquanto é assim, eu costumo dizer, eu tive a honra de nestes 20 e tal anos de serviço ter alunos muito bons e continuo a tê-los e vou provavelmente continuar a tê-los. Agora eles são é numa escola com as características da Liberdade Hospital, uma minoria. Porque Porque a realidade social é assim, meus amigos. Vocês dizem, mas eu menos nunca tive alunos oriundos das camadas sociais mais baixas. Claro que já tive. Mas eles são uma exceção. Porque a maior parte dos alunos que têm mais possibilidades em casa, a partida, tem uma mais-valia que os outros não têm. não é São alunos que são despertos para N situações. E vocês sabem que esta é uma realidade. Aliás, isso percebe-se nas turmas. não é Às vezes nós temos turmas que são, para a origem social que têm, percebe-se logo o dinamismo da turma, que tem características A ou que tem características B. Depois de introduzir aqui uma outra nuance, a questão dos exames. Esta questão dos exames é uma falsa questão. Sabem porquê? Eu ano passado tinha turmas da 12º ano e no dia que os resultados dos exames nacionais saíram, eu senti-me completamente fraudada, porque eu vi alunos, bons alunos, alunos de 18 e 19 valores, ao longo de 3 anos, trabalhadores, empenhados, pessoas inteligentes, que chegam ao exame, correu mal por qualquer motivo, e tem um 0 e o exame, tem vez de ser um 18, que corresponde à sua nota de frequência, até tem um 14 ou um 13, ou menos, como aconteceu ano passado na nossa escola, até mais na área das ciências e tecnologias. E ao invés, vemos alunos que foram pouco responsáveis ao longo de 3 anos, uh, pouco estudiosos, levam uma nota a exame normalmente baixa, mas porque naquele dia estavam muito bem, e porque o exame lhes correu bem, e porque tiveram a sorte de ter um corretor Professor corretor que lhe corrigiu o exame nacional mais benevolente, eu tive um caso, por exemplo, de um aluno que ia com uma média de 12, do 10,11,12, depois, o exame teve 18. O próprio aluno ficou surpreendido com a sua nota, ou seja, nós não podemos olhar para as notas dos exames e a partir tirar e a partir daí tirar relações e dizer estes alunos são muito bons e esta escola é muito boa. Não, isso não é verdade, isto é uma falácia, porque o que é verdade é aquilo que os alunos nos demonstram todos os dias na sala de aula. Se são empenhados, se são competentes, se são inteligentes, se procuram saber, se têm gosto por aprender, se leem, se sabem interpretar e se vão tirando bons resultados ao longo dos três anos. Isso para mim é que é válido. E às vezes até oriundos de um grupo social menos dotado e que lhe dá menos. esse é que tem valor. Não são os meninos bem que têm tudo, que são treinados para terem grandes notas e que na maior parte dos casos de facto as têm. Portanto, há aqui várias várias situações que nós devemos mesclar porque não podemos tirar é com com uh, uh, uh, conclusões precipitadas e sobretudo conclusões que eu acho que estão a iludir neste momento a, a opinião pública e que está um bocadinho a ventilar-se a ideia que se calhar dá jeito a, algum, a alguma área política e aqui entramos na questão que aqui é defendida pelo nosso amigo que futuro é que nós vamos ter na escola pública porque se isto assim continuar vocês agora ainda estão no sistema público mas eu temo que daqui a uns anos sejam cada vez menos os alunos que estão no público porque está tudo o sistema está nos a encaminhar para que a rede privada se estenda. Isto também, isso também é mais abrangente em termos políticos, porque nos leva à questão do Estado Social. O Estado Social está a admitir-se, está a pagar-se, e nós o que vamos ter é cada vez mais privado. E nós não vemos isto só na educação, vemos isto na saúde, por exemplo, também. Então, Francisco, se quiserem depois acrescentar algo, façam favor. Entretanto, o Francisco vai introduzir o seu texto, porque ele aborda aqui precisamente a questão entre o público e o privado. Ora, como sabemos, a educação do nosso país tem, vindo a, tem sido alvo de constantes alterações, para muitos inconvenientes e, ao contrário do que se pensava, causaram uma enorme desorganização no ensino, e que está à vista de todos. As escolas do nosso país são vítimas, este para testes do governo, com a criação de mega-agrupamentos, mudança constante de programas e professores a serem despedidos em massa. Os que ficam levam cortes de mais de 100€ no salário, seguidos da sobrecarga de trabalho dos mesmos. Com sete ou oito turmas de trinta alunos, em que metade dos alunos é a primeira vez estão naquela escola, pois com a criação dos mega equipamentos foram feitas colocações que não fazem absolutamente sentido nenhum. Para além disso, com esta junção, o aluno tem que se deslocar entre 10 a 30 km para chegar à escola, o que é um desperdício de dinheiro quer para um encarregado de educação como para o Estado. O Estado está a realizar uma um processo de centralização das escolas públicas, deixando as escolas novas ao abandono e subrotando as principais sem as dotar, muitas vezes, condições físicas e humanas para tal. O pior é que o Ministério da Educação está a valorizar mais as escolas privadas do que as públicas. Em vez de investir em promover o ensino público, que é o que supostamente devia acontecer, pois é um direito consagrado na Constituição, em vez disso, promove o ensino privado. E é lá que está a ser investido dinheiro do Estado, onde ele não é crucial, transformando-se o ensino num negócio. O que dá a ideia de que o governo pretende voltar a ter apenas escolas privadas em Portugal, o que de facto lhe daria jeito, pois de deixar de ter que gastar tanto dinheiro com quer com alunos, com docentes ou com funcionários escolares é exatamente que é o é, é extremamente irresponsável da parte do governo. Existe o ideal de que as escolas privadas são melhores do que as escolas públicas, o que é provavelmente o que provavelmente é verdade, mas discutível trazendo as escolas públicas para parecer mais na qualidade de ensino. A escola pública é inclusiva, recebe alunos de vários estados sociais, enquanto na, pri... enquanto na privada isso não acontece. O cheque ensino não vai atenuar esta diferença. As suposições as suposições relativas a este problema são muitas vezes baseadas em estatísticas que vão buscar os seus valores aos exames nacionais. Acontece que as escolas privadas têm liberdade na modulação dos horários, Isso e com aulas e dias para estudar e trabalhar só para os exames até ao fim de semana. Só para que a escola não, não só para que a escola não tenha um, um só para, só para que a escola tenha um bom ranking nacional. E depois as escolas são subsidiadas mediante estes resultados, o que torna este problema um ciclo vicioso. O governo está a abandonar o seu treino e a mudar-se para um que está a comprometer a educação a nível nacional. Mas a, mas a maior causa para as nossas escolas públicas a qualidade do ensino estar a piorar é obviamente a falta de do pessoal docente. Existem casos destes em todas as escolas públicas do país. Os cortes que estão a ser feitos no ensino está a ser criada uma grande instabilidade e incerteza entre o pessoal docente e também entre os alunos que, com cada corte que é feito, sofrem quase tanto como os professores. O vos parece esta análise? Ora, Bárbara quer intervir, diga. Foi foi feita uma reportagem há pouco tempo sobre a localização das escolas públicas e sobre a localização das escolas privadas. E chegou-se a uma conclusão que havia demasiadas escolas privadas, porque as escolas privadas surgiram para compensar e completar as públicas, onde não havia vagas para alunos. Neste momento temos as escolas privadas cheinhas completas, até não poderem ter nem mais um aluno lá, e as escolas privadas a serem fechadas constantemente. Publicas, serem as fechadas. escolas públicas a serem fechadas constantemente por falta de alunos, onde vão dezenas de professores para a rua e pessoal não docente. Um, e concordo plenamente com o, com o que o Francisco disse. O Governo está neste momento a privatizar tudo, um, sendo que talvez não seja uma boa solução para o futuro, o futuro. e para a resolução da crise que neste momento é... Nós tivemos qual é a ideia uh, política que está por trás disto, é assim, quanto menos Estado, menos despesa, sim. certo? percebe perfeitamente. Uh, uh, o que a Bárbara está a dizer tem a ver com aqueles colégios que nós até há pouco tempo temos visto algumas reportagens na televisão, não estamos a falar daqueles colégios de top de, das grandes cidades, estamos a falar de uma série de escolas privadas que têm estado a aparecer, sobretudo na zona ali de uh, Caldas da Rainha, portanto nessa zona aí do litoral que têm uh, ocupado lugar, como diz a Bárbara, da escola pública. Em Porque são escolas, sobretudo, e também em Coimbra, que têm levado até... Sobretudo, as, o, o Estado tem estado a subsidiar estas escolas públicas de alunos uh, até ao nono ano. Só depois, no secundário, é que os, os alunos já têm que pagar a tal mensalidade que estávamos a falar. Porque, no básico, estas escolas são sub subsidiadas pelo Estado. O Estado provavelmente está a perceber que se descarta de uma série de responsabilidades e diminui a despesa. Por isso é que está a fazer isto. A questão que nós estamos aqui a tentar um, discernir é que o que interessa, se calhar, não é vermos isto a curto prazo, é vermos a longo prazo e perceber que modelo de sociedade é que nós queremos e que modelo de escola. Porque vocês não se lembram, mas os vossos pais lembram-se do modelo de escola em que só os mais afortunados e os mais engenheirados é que podiam frequentar. Isso não está muito longe de nós, isso tem... O 25 de Abril vai fazer 40 anos, portanto, antes disso, a maior parte das pessoas não tinha possibilidades económicas para frequentar a escola. E, portanto, nós pretendemos é saber se queremos herdar a escola laica, republicana, democrática, que vem do ideário do republicano 1910 e depois foi retomada pelo 25 de Abril, ou se, pelo contrário, queremos criar aqui uma cisão na sociedade e preparar, sobretudo, aliás, fala-se já no ensino dual que este Ministério da Educação quer impor que é um ensino eh, 50% no profissional e 50% no ensino geral. Portanto, são todas estas discussões que estão na, na ordem do dia. É, são opções políticas, sabemos que agora são estes governantes que estão lá, se calhar futuramente estarão outros, mas é bom que tomemos consciência disto. É como eu vos digo, a política é tudo que passa pelas nossas vidas e nós temos que estar atentos. Diz Bárbara. Subindo um bocadinho mais o nível eh, em termos de idades, eh, basta... Eh vermos quais são as, as pessoas que estão a sair neste momento para fora do país porque se virmos uh, a diferença entre os institutos e as universidades uh, quem sai das universidades que é público um, vai muito melhor preparado e são essas as pessoas uh, a que nós vão uh, que, que estão a ser re estruturadas recrutada, recrutadas, recrutadas para o estrangeiro a E, neste momento nós somos recrutados um, devido à escola pública que temos não ao privado eu acho que muita dessa análise é do público e neste momento nós estamos a destruir isso sendo que nós se destruímos não, não por nós não é? sim se destruímos isso os jovens vão começar a ser cada vez menos levados para o estrangeiro. E, neste momento, uh, estamos num salve-se-quem-poder. O cenário não irá ser melhor. Sim, é verdade. Esta, esta é uma reflexão que, provavelmente, ainda voltaremos a trazer aqui ao longo do ano letivo. Passemos agora a outros temas uh, que não nos põem a cara tão sisuda, que nos fazem sorrir e aqui a nossa amiga Inês Garcia, que uh, a nossa jornalista das notícias, traz aqui uma notícia de âmbito local um, muito interessante e, e, e que nos deixa felizes, porque percebemos que nós em Liberdade Hospital gostamos de homenagear pessoas uh, e devemos e estamos a dar valor a pessoas que que felizmente ainda estão vivas, como é o caso do Dr. Francisco Correia das Neves, e que é uma pessoa notável, como vão ver pela pela breve descrição que a, que a Inês vai fazer, e que foi homenageado no sábado passado pela Câmara Municipal. Vamos perceber então porquê. No passado dia 16 de novembro, o município de Oliveira do Hospital homenageou Francisco Correia das Neves, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Francisco Rei das Neves nasceu em do Hospital a 3 de setembro de 1929. Com vasto currículo, licenciou-se em Direito em 1953 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E em 1955, concluiu o curso complementar de Ciências Históricas Jurídicas na mesma Faculdade com a tese de prisão preventiva. Em 17 de outubro de 1955, tomou posse do cargo do de Delegado Procurador da República da Comarca de Serpa, funções que veio exercer também nas comarcas de Cuba e Alcobaça. Em 1959, foi nomeado em Comissão de Serviço Inspector da Polícia Judiciária de, da Subdiretoria de Lisboa tendo vindo a ser louvado pelo Governo por portaria do Ministro da Justiça pela atividade de investigação do homicídio do ex-capitão Almeida Santos que ficou conhecido por O Crime do Guincho e veio a servir de tema de fundo para a novela Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso, Cardoso Pires e para o filme com o mesmo nome dos realizadores Fonseca e Costa em 1961, depois das provas de concurso no Supremo Tribunal de Justiça, foi nomeado juiz de direito e colocado na comarca de Santa Cruz, na Madeira. Mas, entretanto, era nomeado em comissão de serviço secretário do Ministro da Justiça. Exerceu advocacia durante 30 anos. Foi eleito deputado à Assembleia Nacional pelo Círculo de Beja para a Legislatura de 1969-73, onde fez parte do chamado Grupo dos Novos. Durante vários anos foi professor convidado à Universidade de Évora e do Instituto Politécnico de Beja. Desde novo foi colaborando em jornais e revistas e publicou vários trabalhos nas áreas da poesia, direito, etnografia, linguagem e história. Em fevereiro de 1964 foi-lhe atribuído o Prémio Nacional Melhor Colaboração pelo Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo à crônica Verde, Verde Vinho, publicada no jornal A Comarca de Arganil, a 19 de setembro de 1963. Muito bem. Uh, muitas de vocês conhecem esta figura? Sim, sim aqui da Oliveira do Hospital. Ele não mora cá, ele tem residência uh, habitual em Beja, onde reside há muitos anos, mas vem cá com alguma frequência. Tem cá a casa, que era a casa dos pais e dos avós. Tu conheces, Madalena? Sim? Ele, presentemente, está cá, porque recebeu esta homenagem da Câmara Municipal recentemente, e, e está cá há uns dias, que ele passa umas temporadas cá em Oliveira do Hospital. É uma pessoa uh, fantástica. Aliás, se vocês quiserem, uh, quando quando virem pela rua... E se cercarem dele, percebem que se enriquecem naqueles minutos que falam com ele. Foi, de facto, uma pessoa com um percurso notável. Reparem que ele teve carreira de advogado, de juiz, de secretário de Estado, de inspetor da Polícia Judiciária e tem um trabalho notável, penso eu como ninguém, ao nível do levantamento histórico do Conselho da Liberdade de Hospital. Eu penso que é uma obra que não está ainda reconhecida. Ele fez o levantamento, por exemplo, do Verbo dos Arguinas, que é um dialeto que existe aqui na zona de... Santa Ovaia e Vendas de Alizes, que é uma realidade única quase no país, e levantamento arqueológico, levantamento histórico. Ele tem, por exemplo, um estudo sobre o Fural da Oliveira do Hospital, que vai fazer 500 anos no dia 27 de, de fevereiro, o Fural Manuelino, que criou que ou criou, que restaurou o Conselho da Oliveira do Hospital. É uma pessoa notável, felizmente viva com os seus 84 anos lúcidos é uma pessoa que trabalha intelectualmente de forma intensa que continua a escrever quer na área do direito, quer na área da história é de facto uma figura notável que eu penso que os oliveirenses ainda não perceberam o ponto extraordinário deste homem por isso ainda bem que é Municipal que prestou esta homenagem passemos a uma boa notícia mas temos aqui, uma... vamos, vamos viajar Madalena vamos viajar e nós agora estamos aqui muito virados para o meu local E a nossa Madalena está aqui a recuperar uma viagem ao nosso Conselho. Sim. Uh, hoje, as minhas sugestões de visitas situam-se no nosso Conselho de Oliveira do Hospital. São a Igreja de São Pedro de Lourosa, no âmbito património cultural, e o Açúdo de Arvidal da Beira, no âmbito património natural. A Igreja de São Pedro de Lourosa é um dos raros edifícios religiosos pré românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica, datado do ano 912. Sua planta, ou que se pode constituir do seu plano original, é uma derivação extremamente fiel dos modelos asturianos do século IX. A Igreja de São Pedro Lourosa é, um, é uma obra de vulto, dotada de um programa volumétrico ambicioso, devido certamente ao estabelecimento de colonos asturianos na bacia do Rio Alva, tendo sido remodelada nos anos 30 do século XX. É provavelmente o mais notável monumento religioso da Reconquista Cristã, tendo sido classificada como monumento nacional. Quanto ao sul do Herve de Aldabeira, Alimentado pelo rio Ceia, contém uma queda de água de cerca de 10 metros de altura e que forma no seu cabeça um espelho de água de enorme beleza. A natureza deste local convida obrigatoriamente a uma paragem para passar um ótimo dia desfrutando dos sons da natureza e dos efeitos relaxantes provocados pela queda de água. Este é sem dúvida um excelente local de interesse turístico como com destaque para a observação das aves ou apenas para o turismo de lazer. Muito bem, a Madalena está aqui a, a falarmos de dois sítios Se calhar muitos muitos oliveirenses ou muitos munícipes não conhecem a Igreja de São Pedro de Lourosa, que é uma igreja que exemplar único em Portugal, é uma realidade uma igreja antiquíssima, e o no âmbito do património cultural e do património ambiental, um açude magnífico, agora sobretudo quando leva muita água, o Rio Ceia, que tem uma queda d'água de cerca de 10 metros, que realmente é, é dá uma visão muito bonita para além do local também ser muito aprazível. Todas vocês conhecem estes lugares? Pois Sim. elas estão a dizer que não A, a, a Madalena já a conhece, a Joana conhece? Eu conheço a igreja de São Pedro de Lourosa não, não o açude? Não E a Rita, conhece os dois? Não, também sou a, só a igreja Só a igreja E a Inês? Eu infelizmente não conheço nenhum Tens de conhecer Portanto, tens de Sim, seguir, vale uh, a pena No, vale no a pena próximo conhecer. fim de semana Ou num fim de semana que posso Olha, vem aí agora às férias de Natal Vamos partir à descoberta do nosso conselho E a menina Bárbara, conhece? E essa é a igreja de Lourosa E Francisco? Desde a Dolorosa, acho que já lá fui, não tenho bem a certeza. Uh, o Açude, não? O Açude... Não. vaga tem uma vaga ideia. E o Pedro, conhece os dois? Eu só conheci a Igreja Glorosa. Pois, aqui se prova por, este, por esta amostra que eu aqui tenho nos no, no estúdios da rádio, que realmente eu conheço os dois e devo dizer que também conheço os dois. A Igreja Glorosa conheço há muitos anos. Mas no caso do Açude também só tenho o prazer de conhecer este sítio desde há três anos a esta parte. E a Madalena lembrou-se de recuperar aqui o trabalho, que eu penso que foi um bom trabalho, de uma turma que nós tivemos na escola secundária no ano de letivo 2010-2011 que foi o 12º F que fez a recuperação destes locais de interesse quer do património cultural quer do património ambiental não sei se se recordam foi feita uma votação que foi aberta a toda a gente que nela quis participar online e por telefone na votação das 7 maravilhas do Conselho de Arredo Hospital onde estas duas foram precisamente duas das eleitas o que a Madalena penso Sim. que nos vai trazer futuramente é vamos visitar todas estas maravilhas que temos no Conselho claro, claro E que são, de facto, extraordinário valor, a Igreja de Lourosa é, é, é facto de um extraordinário valor arquitetónico histórico, e histórico, e o açude, pela rara beleza que tem, e por ser um espaço muito aprazível. Muito bem. Passemos a uma sugestão de leitura, desta vez, de José Saramago. Sim. Não é, Encerro sobre a sequeira. Muito bem. Vais primeiro falar um bocadinho do autor? Sim. Sim. José de Ceremaguene nasceu numa aldeia humilde no Ribatejo, Azinhaga, a 16 de novembro de 1922. Em facto de ser descendente de camponeses com poucas posses económicas, não limitou a ascensão da sua carreira e talento como escritor. Ainda em nem criança, Ceremaguene viveu em Lisboa com os pais, onde fez os estudos, os estudos secundários, liceais e técnicos, que devido a dificuldades financeiras não, não completou. Durante a sua vida exerceu profissões como serralheiro, mecânico, desenhador, funcionário da saúde e da, e da previdência social, tradutor e editor, jornalista e só em 1947 foi publicado o seu primeiro romance, Terra do Pecado, que foi único até o ano de 1966. Ainda que ausente na prática da escrita, José Saramago trabalhou grande parte da sua vida em editoras, onde exercia cargos na produção educação. Na revista Ciara Nova, como crítico literário no Jornal Diário de Lisboa, onde exercia a função de comentador político, foi durante um ano, o coordenador de um de um suplemento cultural do mesmo, pertencia à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores. Exerceu o cargo de presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores, foi diretora adjunto do Jornal de Notícias e é então que acaba a sua carreira em qualquer em qualquer profissão e se dedica inteira inteira exclusivamente ao trabalho literário, primeiramente como tradutor e só mais tarde como autor. Em 1988 casou com Pilar de Rio e desde o ano de 1993 passou a maioria do tempo na sua casa habitual em Lisboa e na ilha de Lanzarote, nas Canárias. Com todo o esforço e dedicação por uma carreira de sucesso, em 1998 Saramago teve o mérito e honra receber o Prémio Nobel de Literatura doente em estado em estado estacionário José Sama, Saramago acaba por falecer a 18 de junho de 2010 e desde então guardamos na a memória a humildade e grandiosidade de um homem que nos proporcionou tanta sabedoria e prazer através dos seus livros, bem, livros o sobre a Sim hum, Numa fila de trânsito habitual onde imensas pessoas esperavam para voltar a Para voltar do trabalho para casa, um homem novo, bem parecido e de boa saúde, repentinamente, sem explicação, fica cego. Instala-se o pânico e o, e o, e o trânsito descontrola-se. Até um homem aparentemente simpático se oferecer para, para levá-lo a casa, roubando-lhe o carro depois de cumprir a sua gentileza. Mais tarde, com o pânico espalhado pela sua mulher, dirige-se a um oftalmogista que imediatamente o reencaminha para um especialista, visto que, depois de feitos todos os exames, tudo aparenta saúde e boa visão naquele homem. O que não se esperava era que aquela cegueira súbita pudesse contagiar qualquer pessoa que tivesse contato físico com este homem, incluindo alguns pacientes e o próprio oftalmologista Portanto, rapidamente o contágio celestral por todas as pessoas que tivessem o um menor contacto físico com os contagiados. E quando o número de cegos se tornou excessivo e assustador pelo fácil contágio, todos os sobreviventes daquela aldeia foram forçosamente isolados num hospital abandonado. Onde as condições eram precárias e miseráveis, Quando novos um talmogistas que se deparou com o primeiro caso fica cego e é forçado a mudar a mudar-se para um novo alojamento dos infetados. É um exercício não abandonar e não deixar viver aquele pesadelo sozinha. Portanto, fins estar cega e entra com ele naquele hospital horrível. Durante durante o tempo de exílio, com pouca comida, sem higiene e visão, é ela quem vai cuidar de todos os carenciados que se apresentam cegos, desesperados e assustados naquele lugar. É ela quem vai ensinar as pessoas a viver naquele meio, limpá-las, organizá-las e criar regras e bom senso. Quando aquele pequeno e horrendo espaço se torna uma espécie de comunidade com um número exuberante de habitantes, surgem os problemas sociais, a inveja, a ambição, de, a ambição de liderança e poder e as lutas desenfriadas por comida, espaço e mulheres. Depois do tempo que pareceu ser uma eternidade, lá fechados, em condições deploráveis, a visão acaba por voltar lentamente a cada um deles. Exceto daquela mulher bondosa que enlouqueceu para cuidar para cuidar de todos, que viveu tudo o que se passou durante... a Aquele tempo, e que, o que quis e o que não quis. Sem explicação, assim como apareceu, aquele vírus desapareceu. Trata-se de um livro que retrata o egoísmo da sociedade, a falta de bom senso e, e o individualismo do ser humano, totalmente empenhado no seu bem-estar, esquecendo que o mundo é um meio coletivo onde entre a entreajuda é e a chave para a vida. Muito bem. Uma boa sugestão para as férias de Natal para quem ainda não leu. Quer este livro do José Saramago, quer os outros. Muito bem, Ana Rita, passemos a uma biografia de alguém que também era de Oliveira do Hospital e que foi uma figura notável de no meio intelectual. Um poeta. Exatamente, Manuel, Manuel Cid, Cid Teles. Teles. Vamos novamente evocar a sua memória, que bem merece. Sim. Então, uh, Manuel Cid Teles, um artista dos sete ofícios, foi um poeta contemporâneo, escritor, professor, músico, ator e pintor, não muito conhecido fora da sua região. Cid Telles, uma personalidade marcante e uma referência social na sociedade oliveirense, nasceu a 8 de março de 1911 em Tábua e faleceu a 25 de abril de 2009 na Fundação Aurelio Amar Dinis, onde se encontrava há já vários anos. Filho de um poeta, Manuel Teles e Alzira de Matos e Teles, uma pianista talentosa, porque mais tarde veio aprender. Desde pequeno, Manuel Cid Teles começou a revelar as suas aptidões. Aos 13 anos começou a escrever poesia e aos 17 publicou a sua primeira obra. Frequentou o liceu em Matosinhos, eh Isto Sofas, Sofe fez e cantou no Conservatório do Porto. Trabalhou numa radialista, radialista no Porto, no, no Rádio Clube e na Rádio Renascença. Foi também no Porto que publicou as suas obras, como As Minhas Quadras, em 1932, Sombras, 1934 e Chuva de Estrelas, em 1947. Mais tarde, a família de Manuel Cidtelos regressa à Oliveira do Hospital, onde passa a residir e onde publica mais uma obra, Sou começou, Sou, Canta, Cigarra, Canta, publicada em 1999 e Farrapos da Minha Vida, em 2002. Para além das obras, Cidtelos deixa 1.884 quadras, 220 sonetos, 38 folhas soltas e 58 outros poemas. Esta grande personalidade chegou ainda a ser prof... professor de música na Escola Bras Garcia de Mascarenhas em Oliveira do Hospital. Em 2006, a Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital editou a coletânea Tendo embora um triste fado e que reúne toda a obra literária do autor. Também no ano 2006, a 22 de setembro, deu a sua última entrevista à Rádio Boa Nova. Acaba por falecer, por falecer em 2009 aos seus 98 anos Trago-vos então um poema de... Sim, Vamos ouvir Sim. Sou como sou e não me importa nada Que este ou aquele não gosto do que eu sou Sei o que quero e aonde quero vou A passo firme e fronte levantada Amo essa mão estranha, ignorada Que do destino as linhas me traçou E dos outros, diverso me tornou, dando-me esta alma inquieta denortada. Louco, poeta, e que me importa a mim. Tantos falando porque eu sou assim, tantos dizendo o que eu deveria ser. Sou como sou e sinto até vaidade. Quando posso gritar esta verdade, sou como sou e assim hei de morrer. Muito bem. Fica-nos sempre bem invocar os nossos. Sim. Passemos a outra notícia com interesse, neste caso, da Dâmbito Internacional. Então, hoje, é nas notícias do Dâmbito Internacional, destaca a situação atual das Filipinas após a passagem do tufão em Holanda. De acordo com os dados mais recentes do Conselho Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, o tufão que atingiu as Filipinas causou ainda 18 mil feridos e 1.602 desaparecidos. A maior parte dos mortos, num total de 3.310, foi registada na província de Liet, a mais afetada pelo tufão. Cerca de 9,9 milhões de pessoas foram afetadas pelo tufão, segundo os dados oficiais, encontrando-se 398 mil alojadas em 1.526 centros de abrigo. Pelo menos 323 mil casas ficaram destruídas e outras 324 mil sofreram danos em 574 municípios das Filipinas, estando os danos calculados em mais de 206 milhões de euros. As operações de resgate nas zonas afetadas pelo Iolanda contam com a participação de 33.200 pessoas, 1.320 veículos, 107 embarcações e 163 aviões. O Governo, entidades privadas filipinas e organizações não-governamentais govern destinaram 6,5 milhões de euros para os trabalhos. As equipas de resgate continuam a encontrar cadáveres em várias áreas, sendo que em muitas delas ainda não chegou ajuda humanitária necessária. O Iolanda com 27315 km/h, a tornar ao tufão, foi o tufão mais registado, mais forte registado e o terceiro desastre mais mortífero da história recente filipinas. E é uma tragédia na que todos estamos assistindo na comunicação social. Infelizmente, ah hum... Estas questões de, destas, destas destas trágicas destes furacões, destas intempéries, vimos há poucos dias também aquela chuva intensa na Sardanha numa ilha uh, italiana que, que choveu em uh, um dia ou numa tarde aquilo que normalmente choveria num ano. Porque é uma brutalidade, não é? Isto não é ele, eu acho as alterações climáticas que o próprio, que o próprio homem está uh, é responsável, certo? Um dia vamos debater esta questão aqui, porque é também um bom tema a discutirmos. Oh, amigo Pedro agora temos que ir para um joguinho de computador certo? Certo. Depois temos o nosso Pedro Oliveira a estrear-se uh, sugerindo-nos um jogo uh, não sei se aqui estes meninos ou estas meninas, mas se calhar o Francisco Sim. é adepto de jogar este estes jogos, videojogos mas nós sabemos que o nosso público mais jovem, sobretudo masculino é bastante adepto deste tipo de jogos, não é Pedro? Então, o que é que sugeres hoje? Ora bem, eu hoje irei apresentar Um jogo chamado Sarvalho Este jogo é criado Pela Vostok Games E ainda apenas existe no um computador O jogador encarará A personagem principal E esta que Fez parte de uma equipa Que criou uma espécie de apocalipse Ao tentar criar uma arma biológica Este jogo decorrerá Num mundo pós-apocalíptico Onde o jogador terá que ajudar os Os sobreviventes o jogador poderá evoluir as suas habilidades com utensílios e procura de recursos, como madeira, comida e formas de proteção. Os gráficos do mundo estão bem detalhados, com espécies de edifícios a ruir e nuvens de radioatividade, onde o jogador terá que se proteger adequadamente para conseguir avançar no jogo. Este jogo conta também com uma vertente online, onde poderá criar o seu o seu avatar ou e o um clã para combater, para combater contra o antixigador. Este jogo ainda está na fase teste e está para dar um bom gratuito no seu site oficial. Muito bem, e esse jogo está prestes a sair, não é, Pedro? É, sim. Brevemente nos próximos nos próximos dias. Muito bem. Ora todas as rubricas cumpridas, passemos ao secundário em movimento notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do grupamento de escolas da Algarve do Hospital. No passado dia 11 de novembro, a turma G do 12 ano, técnico de informação e animação turística, no âmbito da disciplina de, de dinamização e condução de atividades de animação em contexto turístico, lecionada pela professora Cristina Ferreira, promoveu na nossa escola e na feira municipal da cidade uma viagem ao passado trazendo de volta as tradições de São Martinho. A turma dividiu-se em dois grupos. Na escola, os alunos organizaram jogos tradicionais e deliciaram os nossos estudantes e docentes com o sabor da típica castanha assada. Na feira, assaram-se castanhas durante toda a manhã, o que despertou os sentidos dos oliveirenses que por ali passaram. Estes produtos uh, foram também vendidos, sempre associados ao tema, como compotas, frutos secos, jeropiga e bolos. O ar encheu-se de notas musicais, proporcionadas por alguns alunos das turma A turma fez, fez um balanço positivo desta atividade e agradece o apoio e a participação de todos os envolvidos. A direção da CAP, pela voz da professora Cristina Borges, prestou-nos as seguintes informações... No passado dia 13 de novembro, a turma do CEF de Pastelaria serviu na sala de professores da escola secundária um chá britânico, que está no seu segundo ano, eh, portanto o, o ano terminal. Os alunos ficam com o equivalente ao nono ano. A atividade foi orientada pela formadora da componente técnica Liliana Figueiredo e teve como objetivo apresentar a turma e divulgar o seu trabalho. Sendo uma turma com alguns focos de instabilidade, pretendeu-se também moralizar os alunos, mostrando-lhes que a sua atividade é apreciada por outros. A turma do curso profissional de restauração variante restaurante-bar dinamizou um almoço de São Martinho servido na passada sexta-feira. Embora não sendo de cozinha-pastelaria, confeccionaram eles a refeição em conjunto com a sua formadora, tendo a atividade corrido muito bem. Os alunos do quarto ano plantaram árvores na zona da Cordinha. O objetivo é reflorestar uma área grandemente afetada pelos incêndios florestais. A turma do CEF 6 eh, é, mais uma vez, este ano letivo, uma turma dinâmica e empreendedora que se encontra já a preparar várias atividades, algumas das quais de âmbito concelio e em parceria com o município, numa tentativa de divulgar a nossa região. Dia 29 de novembro terá lugar o primeiro teste intermédio deste ano letivo para o 12 ano e é um teste de matemática. Damos também a notícia que começaram as obras da responsabilidade da Câmara Municipal da Liberdade Hospital junto ao ginásio para garantir uma entrada segura na escola e um coberto para que os alunos se possam abrigar. O Clube Europeu e a Área Disciplinar de Filosofia assinalaram o dia 16 de novembro Dia Internacional para a Tolerância. Foram convidados para a sessão de reflexão e debate destinada aos alunos do décimo ano, os professores Fernando Varino e Luís Azedo, vários alunos estrangeiros, alguns portugueses com experiência de imigração e dois cidadãos estrangeiros, um lituano e um belga, que vivem no Conselho e que são pais de alunos da escola. Coupa aos professores Fernando Varino e Luís Azevedo lançar o tema, explanando as diferentes formas de aceitação do multiculturalismo e mostrando como a tolerância é um valor determinante no contexto do diálogo intercultural. O painel, constituído por pelos alunos Miquel, Patrícia, Fulgêncio, Cátia Peres, Maté, Rani e Denisa, teve a sua participação. Sendo que todos contaram um pouco sobre a sua experiência de integração nos países para onde se mudaram. Seguiu-se um tempo de perguntas e reflexões sobre a mais-valia que a diferença traz às comunidades. Ouvimos que o importante é termos consciência do nosso valor com pessoas, sem nos deixarmos beliscar pelas opiniões de quem nos quer discriminar, porque somos, de um ou de outro modo, diferentes. Lembramos mais uma vez a todos os interessados que até ao dia 29 de novembro podem participar no concurso que o Clube Europeu lançou, que tem por tema logótipo para o Clube Europeu, de que resultará o símbolo do Clube do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital. Podem concorrer os alunos do 3º ciclo de Ensino Básico e Secundário e das escolas Brás Garcia e Secundária do, do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital. O logótipo deve usar as cores da União Europeia, amarelo e azul, e deve ser entregue em formato papel. Cada participante pode concorrer com o máximo de dois logótipos. Os critérios de avaliação serão a adequação ao tema em concurso, a originalidade e a criatividade, a qualidade técnica e a qualidade estética. Os trabalhos deverão ser entregues até às 17 horas do dia 29 de novembro de 2013, em envelope fechado, entregue na direção da CAP, onde consta o nome do concorrente, o número, turma e ano de desqualidade. Data do anúncio dos resultados, que será a 7 de dezembro de 2013, vem com a entrega do prémio. Este será atribuído ao primeiro classificado e será um kit europeu, livros e materiais alusivos à União Europeia. Os professores dinamizadores do clube Europeu da escola também promovem uma vez mais o programa o Parlamento de Jovens e o concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República, desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República. Uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Os temas para este ano são, para o ensino básico, drogas, evitar e enfrentar as dependências e para o ensino secundário, crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento. Convidamos os alunos interessados em participar no Parlamento dos Jovens a apresentar uma lista candidata, constituída por 10 elementos, até ao dia 13 de dezembro. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Passamos às notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos. Foi criada recentemente uma página da Biblioteca da Escola Secundária da Liberdade Hospital no Facebook. Esta página conta com a colaboração de toda a comunidade educativa, no sentido de darem sugestões, dicas e ideias. Consulte o perfil da biblioteca com o nome bibliotecadotorvasco.campos. De 2 a 16 de dezembro decorrerá na Biblioteca da Escola Secundária a Feira do Livro. Os livros vendidos têm um desconto de 10% sobre o preço fixado pela editora e abrangem vários estilos de escrita e faixas etárias. Aproveitem para adquirir as vossas prendas de Natal. O autor convidado no âmbito deste evento será João Tordo, que virá à nossa escola no dia 12 de dezembro. Esta iniciativa encontra-se aberta a toda a comunidade escolar. O autor sugerido pela biblioteca é, por isso, João Tordo. Este autor nasceu em Lisboa, 28 de agosto de 1975. Formou-se em filosofia e estudou jornalismo e escrita criativa em Londres e Nova York. Foi vencedor do Prémio José Saramago em 2009, com o romance As Três Vidas, e do Prémio Jovens Criadores em 2001. Publicou já seis romances. O Livro dos Homens Sem Luz, Hotel Memória, As Três Vidas, Prémio José Saramago em 2009, O Bom Inverno, Anatomia dos Mártires, O Ano Sabático. Sobre a sua maneira de estar na escrita, afirma este autor, viajar para mim é fundamental. Os protagonistas dos meus romances também estão sempre a viajar e a partir. Preciso de conhecer um lugar para poder escrever sobre ele. O escritor é um viajante e se quer vender livros tem que estar numa torné constante. João Tordo estará na biblioteca da nossa escola no dia 12 de dezembro, no período da manhã. Os seus livros podem ser adquiridos na Feira do livro do Livro e deixá-los, bem como as obras dele que já possuam, para que sejam autografados. No âmbito do tema anual da CIC Esperança para 2013, Cidadania, a CIC Esperança, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, promove o projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais, um concurso para estudantes do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com 13 anos ou mais. Este projeto tem o objetivo de suscitar a reflexão sobre o caráter essencial da liberdade de expressão nas sociedades democráticas e sobre o importante contributo das redes digitais do século 21 no alargamento do acesso à informação, e à Comunicação Interativa. Pretende igualmente induzir a identificação de riscos e abusos que decorrem de uma utilização indevida ou transgressora das redes digitais. São objetivos deste projeto contribuir para a compreensão do conceito de liberdade de expressão, fomentar a ideia de liberdade de expressão enquanto direito humano, promover a liberdade de expressão responsável, estimular a investigação, pesquisa e criatividade na área da liberdade de expressão e propiciar o trabalho em grupo. Para mais informações, contacte a Biblioteca da Escola Secundária. E agora já a finalizar, ainda nos falta uma um, rúbrica que é sugestão cinematográfica por parte da nossa amiga Mariana Turgal. E a Mariana desta vez traz-nos novamente um o cinema. português. português. Sim? sim sim. E é? Até amanhã, camaradas. Até amanhã, camaradas. Muito bem. Então, é um filme que relata o nosso país no ano de 1944. Um país angustiado e liderado por uma cruel ditadura. Há quem resista e luta por uma vida melhor, pela liberdade e pelo pão. Mesmo que isso custe prisão ou até mesmo a própria vida. Pessoas como Vaz, Ramos, António e Paula, militantes e funcionários do Partido Comunista, que desenvolvem a sua ação na clandestinidade, reorganizando o partido nas zonas dos arredor de Lisboa e do Ribatejo ao mesmo tempo que prepara uma grande jornada de luta com greves e marchas contra a fome. É baseado no romance de Álvaro Cunhal, realizado por Joel Quim Leitão, argumento de Luís Filipe Rocha, conta com a presença de várias caras conhecidas, como Leonor Seixas, Marco Almeida e Paulo Pires. Este filme promete entreter e levar os espectadores a um ambiente de muita emoção e expectativa. Para já, o filme encontra-se disponível no Centro Comercial do Dulce Vita, em Coimbra. Muito bem, e é uma sugestão uh, que eu reitero, Acho muito bem escolhida, porque retrata uma época que as meninas irão estudar mais tarde. Os meninos de 9º ano vão estudar este ano, quando estudarmos o Estado Novo. As meninas estão no 10º ano, segundo, no décimo, vão estudar quando chegarem ao 12º ano, quando estudarmos o Salazarismo. Porque retrata uma época que foi época dos vossos avós, que os vossos pais ainda viveram um bocadinho, e que é muito bem retratada por esta obra de Álvaro Cunhal. Se os meninos não sabem, vamos recordar que Álvaro Cunhal foi uma figura de muita importância no panorama político do pós-25 de Abril. Portanto, foi líder de um partido de esquerda, o Partido Comunista, foi um ortodoxo, nós que há pouco tempo estudámos a Revolução Soviética, percebemos que era um marxista convicto, mas uma pessoa de ideias firmes e que foi, foi sempre igual a si próprio até à morte e, e lutador por ideais. Pois estamos a terminar o nosso programa, que hoje já vai um bocadinho longo. O secundário e movimento é da responsabilidade dos alunos Francisco Carvalho, Inês Garcia, Mariana Turgal, Madalena Leitão, Joana Falcão Silva, Cátia Pérez, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. projeto hoje é despedimos-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção. When you feel so tired but you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone, but it goes to waste Could it be worse? Lights win Never try you'll never know just watch